بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم ترک ففعل ربک بی اصحاب الفیل عالم یجال قیدہم فی تظلیل دا صورت الفیل مکی صورت نے ترطیب کے پینزد اپاس سلم نے ایک سو پانچ او په نزول کې نو لسم ده پس د سوره کافرون نازل شوه ده دا ودې شورت اخوی په دنیا ویني ربت دان چې مکه سلور او سابقه بهای بیان کړ د سرکه خلکو همزهتن لو مزتن جمع عمله عددوا د سلور په صفات بیان کړ نو زلته تهویب کر کوي او بل چې فتېقب حې ک کوي چې مرکز روان دویم رابطالې چې دیې دشمن دشمنې رکي چې د مسلمانانو مرکز به تا صورت دا واقع چې شی ده واقع فیل داو اکدنه دا بیره صلات و سلام د پیدایشن یو سو هفته مخ کې شیدا څوک صالح روزی لیکي او سو سکه می هغه چې دا 570 یا 571 یشوی او دا د نبی رسوله صلات و سلام د ولادت کالو پدغه وخت کې دا ی ع مواقع او شوه چې د شام د یمن یو کافر با چااو ح شو هغه د د کا مقابله ځان و قابله جوړه کړ او خلکو ته و چې راځی دد بعدت کوئ عرب ډېر نر خلک دی عربود کعبه قدر کو نو ز عربونه نه برداشت کړلا څنګه عربی لڑ هغه ولا بل ما ذکرا نابراہ قسم خوړ زوبد مسلمانانو دا مرکز روانوم را روان شو اتهانو ور سره فوجونه ور سره مینات را ورسیت عربو مشوره وکړه چې څوک عبدالمطلب دا نبی رسلام نکړه دا عربو مشوره هغه جنګ ور سره نه کو زګګګ جنکو نو بهار نه باغ مون نو کابه وولي او کله ورته خالق ہے بالکل تاسو بهار وزه او الله بده کور حفاظت کی بیا اس اشعار همیل دی ته الله دا کافر روان دی ستا کور ته باقیې الله خپل د کور فاظت وکې مشرکان والله نه د الله توی می کوو د کا تزوی م کوو کله چې ابراه خواته بدل مطبلاړ نو تاریخ ل کې چابد مطب ته لګ نه ډیرر کولی قامت کې ډیر مضبوط شړی بد مطر ته و یا دا ابراهې و یا د ابراه د خپل تخت نه رااک شو کته پهقالین ور سره کېاست نو ترجمان ته ته پوسې وکه چې دی راغ دیور ته زما او خان په لارې سره دلل ته غستې دي زما وخان را ک نو ابراهې ترجممان ته ورته ووا څه ترا دن نشو نو زو وير ادلم چې دی بوسما ته وي چې دا کعبه موروانه او ترا اغله ته زما و خان راکا نو زما په زړه کې حکومت یې راته نه د نشېوه نهغه ختم شو ټول مطالب څه ورته ته څه زما و خان دین او مال او خان راکا او دا کعبه رب ته نه کعبه وبچکی دن ته کعبه نه شروعانو <تصفيق> د ټول متالبو واپس راوې فابراهه باندې الله پاک تو ته کېر کې را او چت کړل هغه نشو نابود کړل تباه کړل نو دې کې دوی هم دښمن بیانې چاغه مرکز روانې ابرهہ چې کل راتنو نو د ثویف نو اور سره او بل کافر مارګره شو ابو راغال نو مېو دې کافر وې بل سره په کوفر کې اتحاد کوي نو هغه کافر چې مرزار شو نو خلکو هغه په د توای په غټه اوس پاره نو څوک به په هلارې ته نو هغه به په غټو یشتہ کا ما یور جام قبر او بیره به درجم کم لکه دا بور غال قبر چې اوس په رجم کې جنبی رسول سلام پیدا شو ن بیا غړی وشتل بن شو دنه معلومه شو چې د کوفر مرګرته په اړ درجه کې دا حرام ده دا, دا ناجایز ده په دی ورځ عمر رضی الله نوجه کله صحابه جمع کړو تاریخ مقررو نو یو رائے پکې دار غلوه چه دا صحاب الفیل دا واقع دا رازویم واقع دا نو دا غب تاریخ مقرر کو کنم نو عمر رضی اللہ نوی جنا دا نیک دو ویدنبی علیہ السلام پیدائش کی دو ویند دا اوم نیک دو دا حجرت دی واقع دا چه ٹولی دنیا خلکو مسلمانانو خپل ملی خپل مالونا خپل کلے خپل دولت پله بي بيان هرڅو د دین د پارې ریګو امدينې ته راغلو نو نن زمونږ هجری تاریخ چلیږي نو دیته چې موږ دشمن ذکر کوي چاغه مرکز تباکي کین نو الله دغه دشمن له زجر ور کوي عالم ترا آیت نه پوآ कैफ فاعل ربك الفیل چ سرانگی سزا ورکړې واسطاره داتيان واله لرم عالم تر کذا قاعده یاد ساتای چې عالم تر د رویت بصری د پر ناراضي عالم تر د تعجب مقام کې او د رویت قلبي او علمي د مرادي عالم تعلم پمانه ده غنډل ته بالکل ماننه نشي کېږي چې عالم تر ته ګوره نه ځکه دا واقعد نبی له سلام د پیدائش نه صالح ورځې مخکانه ایله نذل تعلم ترا علم تعلم آیت نه پوہ چې څنګه سزا ورکړو استاره باتیانو هلو لړاپ نو آی نو غر زولې د دوه غفریب او بد اراده فی تذلیل په تباہی کې نو وار صلی علیهم راوی له گل په دوبنه تویرن مارغانه پر لپسې اب ابیل دله نو تر ویشتلی دو لرا به حجارتن په اګه کانو سلامين سجیل د کودورو نام او خلا کې نری نری کانو هغه د پاسنه پره ویشتل کته وې دو کوښلو له ټوکړي ټوکړي وېکل نفاجه اللهم وې غرذول دو لرا کاسم ماکول پشان دا غ بوسو خوړل هي شو قر کاسم ماکول معنا دا پشان دا بوسو خوړل هي نو چه او خوڑه بیا راو باسی نو آغی ته غوشان ہوئی کرن او بدبوی هی نو قرآن دلتا تا غوشان و نم ناخلی خو پشاند آغا و خو خوڑه لیشه او کن لکر ریزه ریزه چیشی ٹکڑی ٹکڑی کی او بیا او خوڑی ساوری او بار راو باسی او بدبوی روان نو دا اداسی کری و غاٹ تانیوی تانیو تانی پرتیوی خو بدبوی هیو فَجَعَ لَهُمْ نَوَيْ قَرْ زُلْدُو لَنَا كَاسْفِمْ مَا كُولْ پَشَانْدَغَ وَخُوْ خُوْرَ لَيشَوْمْ صورت امتیاز ده پو واقع ده صحاب الفيل لی بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قرائش نإلافهم رحلت الشتاء والصيف فَلِعْبُدُوا رَبَّهَ هَذَا الْبَحِدِ الَّذِيَ تُعْمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ دا صورت صورت القرش دا مکی صورت دے دا ترتیب کی اوصل شپاگم نمبر صورت دے ایک او چھے اوپنوزول کی دا 29 نمبر سورۃ دی یو کم د ارشاد پس ته سورۃ التین نا نازل شوه دا اوددی سورۃ تزهید فی الدنیا. دنیا دنیا سره مینه پردای او د الله عبادت وکای ربته دارجه دا مخ کی هر خلک ذکر شو چې چا مرکز تباکو بیا خلک به انی چا هو مرکز پرېدې کړي دا مرکز خیال نکړي دا مفسرین قول دا دی چې دا دوه سورتون یو دي سورته علم تر او فی قریش دا دواړه په منځلته سورته واحده دي او لیلہ فقریش کی دالہ موصوله ده د تعجب نده معنا یې دا چې لیلہ فقریش حالات میکړل فجعلهم کاص فی معقول سره دا متعلق ده نو فجعلهم کاص فی معقول وای ګر زولدا تیا نو فوجان د ا شاندو وخو خور له شو لیلا فی قریش د پاره د دې چې باقی پاتې شي قریش د قریشو د بخا د پاره مې غو ته با کړل غن ا دېو جام ابن کثیر رحم الله علی کلی چې ذات یو غټ امتحان دې هغه نعمت دې پاره چاره الله بج پات کړل دا برهان او و ساتل او داغه دا نبی رسولات او سلام د پیدائش کال نو دیت ارحاسات وي ارهاسات د نبوت نمخ کې د پیغمبرانو په الله صلی الله சகکار کوي نو الله دا کور باقی او سات ذکر د کور معلم را روانو اف قورشن د پااره د بقاه د ق شو حالاقت ورکله برا او دغه فوج ته نوفللیدو رب بهز باید دا پې تفرید او چې د کور نه تخته یم د بعد کوي دا یو مانا شوه هاام کومه مشهوره مانا چې ده اردویم ته سیر رجلی ایلافن کې د عالم د تعجب ده قریش دا د قرش نه مشتاق ده او دا کسب او ګټه دوی د نذر ابن کنانا اولاد دې ته قریش ویلې کې وختامه کې فقراو د نبی له سلام نکا هاشم هغه خلکو دای په تجارت له کول دوی ووډ کی او غاره تتلل او جمی کی ببل غاره تتلل او د عرب غټ غټ کمپنۍ و نه اله په قريش ان کې قريش بچ کلا بهر لاړل تجارتونو لا یا پا سفر و لادل نو خلق بداغو قدر کهو خلقو بداغو قدر کهو چه دادا من جوران ناغل دی دا کعبه و دا کعبه ملنگان ناغل نو دا دو خدمت بایم کهو دولا بای تخفیم ورکو لگن نو اللہوی دا کعبه پا نوم خورا اسکایی دا کعبې په نوم منځتون حاصل واي عبادت الله نه کوي نو پدې کې سجر ده په طارق بیت الله باندې دا دوین تفسیر ده عوام زمنګ شیخان دا تفسیر نقل کئ نو لیلا فی قریش تعجب ده په مینه د قریشو دا لیلا فی دا تعجب ده نو دا پوانا دا مرده تعجبو کہ تاسو په حال د قریشو او خلاف هم دا بدل لید مخ خلاف نه نو معنا دا دلیله فقریش تعجبو کوي په مينې د قریشو رحلته شتا او صہیب چې سفر د جمیه د وڑی د دودې په بهر ګرځي او د کعبه پنوم خورش کې لکه اوسړې چې زمون اوس لارشي مثلا دو گوری چالتا پا امپیرین ڈیر دی نو دیو ایزم پا امپیر نراخل نو خلک تیرا چاپی رش نو فل یعبدو رب بحاد البعید پس پکار دی دولا چې یو گنی مالک دا دیکور فل یعبدو مانا که انفسرین فل یو واحدو یو دیو گنی مالک دا دیکور اللذی آغازات دیاتو اما هم چ خوراک اور کړ دې دوته منجو این د لوګینام نو امنهم من خوفه هم نه ور کړ دې دوته د یاره نام دو خبره پکاره وي یو د روډه تنظیم پکارو نو اتو هم منجو زکه مکه کړه کور وندز مکه نو واه کې لازرون ولا زرون نګه پکې پسلونو او نه پکې د مالونو نو الله پاک دا تنظیم وک ال یارو جاال نه حرمند آم نه یله سماراتتو کللی ش صورتیان کبوت کې وي نو دویم عمل په کارو قتل قال نوام نه هموف الله په یرک محفوظ کلل دو د یار نام کله چې دابراه فوج راغئ نوکسې ی کوئ کې سوک مشرې نوماثر د میلا شي نو عبدالمطلب یوهاله لړ یته سوې زه دلغه غلیم چې دا کور وانه نو عبدالمطلب ورته وې چې مون تاسره جنگ نکو او دا د کور مالک دی هغه به دا بچکی خو بچاوو یته ستزړ کې ستاده دی شګل نه چې ماو قتل زوير ادم ورځړ کې مې یار راغلا خو چې خبره دې وکړه پیارم خاط مشو زه را غلم استاد پلار نک ته عبادت کو روانم او تاسو وایته زه دا نه بچم عبدالمطالب ورته خواندل خندل دا خو د دې کور یو مالک دی هغه دا بچی کنه بیا یو قصیده ویله اشعار یې ولونو په انکه یو شعر داومو پیا رب لا رجولهم سوا کا یا رب فمنا منهم حماك ان عدو البيت من عداك انهم ان يخربوا قراك يا الله ثانه بغیر بل رب خنيشتي كن ګره دادو فترت زمانه داله نبی رسول الله پیداوم نه په دې اقرار وکړم د دې صورت ا امتیاز دی وَذِكَرْ دَا قُرَيْشُ بَنِّي وَهَامَنَهُمْ هِنْخَاوف بسم اللہ الرحمن الرحیم اَرَائِتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّين فَذَالِكَ الَّذِي يَدُوغُ الْيَتِيم دَا سُورَةُ الْمَعُون مَاکی سُورَت دِ دَا قُرَان ترطیب کے او په نظول ک ه پس د صورت تکور نه نازل شو دا د د صورتت زجر دی ب خللا ته د اسلام خلاف تقزیب کوکله بیا د غو پفتونه بد چې فونه بیاې پ ارائت الذي يكذب بالدين آیت خبر داغه سړینه چې د تخزیب کوي په دیني د روز د قیامت په دین کې دوه ډره معنی دی په دیني اے بتعته په قرآني د دین اسلام خلاف کوي یا په دین نه مرادي یوم الدین دی نو تخزیب کوي د دیني د روز د قیامت چوبل چې بدین نمراد القرآن او د کتاه سره قرآن نه مڼي د فزارک الذی دا سره د یتیمه چې دا کړه ورکه یتیم تا thải دم په صفات کن په صورت کې د بل دښمن تذکرہ ده په دمر کې صورت کې هغه دشمنو او هغه مرکز پری مرکز چه غیر آباد چی نو داوم دروانه دو ذریعه دا خداگه دوارو صورتونو مضمون یو <تصفح> نو دی صورت کی بل دشمن بیانی درهم درهم دشمن دا دی چاگه بستا خبری بل درسی ده دته سیڈی ہوی قدیو جا قرآن بیان کردو صور علی عمران کې خلات ته خدو بتونه ته میدونې کوم راز بچاتا نخ کاره کوئ ستا مرګری به نې موز به در سره کوي رژبه کوي کووبنی سول جهات کوو منځونه کول خو کوچی شي دا چې نوبییر اسلام به کله میلاږې چې مړی کوو نو دا بل دشمن دی دی وستا حالات مخېته وړي فظالک الذی داعکس ندعو الیتیم چدکه ورکه یتیم تام خیر الطعام طعام الولیمه و شر الطعام طعام الولیمه حدیث کی راضی بد خوراک دو ولیمه دې هو دا له اغنیا او یدفع ان الفقراء مالدار ورته بللشی او غریبانان ته نشړل کیږي ګوره <تصفح> یاو دعوات یاو خیرات دی د دواړو کې فرق دی دعوت دیته و چا هغه د مخصوصو کسانو دپهتیار کړی شي نو په دغې ک د عام چړی تلل جاییز دي د عام سرړی تلل دی ک حرام دي اوشا کمیری دهله په دی او کتاب نقل کرد دی او په شزی کې شه دا تو فعلیت سرتل دا حرام دی ناجائز دی نبی رسول الله لچا دعوت کړو پینځو کسانو یو ور سره بلک اسل نبی رسول الله کور و راته وې که ته مون زه ته دعوت نه نه ور کړم مونږ هم نه راويستې مونږ سره راغل نه ته اجازه ورکه خذا ک نور کین واپس وشې هغې چې تا سره سککری چې او د څنګه واپس کمی رسول الله نو دی نه پتهول کېله یو سړی به د دو درو ته دعوت کی او ته به پس شړه بي رایمون دوست دی زمون ملګې دی دا حرامهقه دا سړی شرمول ل ځکه هغه بیا د میمه عزت به ک نه شي کولی او آسی هم دعوت کورو والله په کاري چه آغا پینزاو تنو تووی نو آغا ده دلسو دعوتو کی چې خیر دیجی که کس نیم در سرزیاد چی نو گانی دا خو حدیث کی منن آغا اللہ چه دا خلا سارقن دا خلا مغیرن و خرجا سارقن دیخو بارن داکور آغا لے و غلواتا بوجای ڈککڑا و غل دے اسروان دیکن نو خو خورا که آغا یتیم منی او خرولیشی یتیم تی او مالدار اور تبلي یو هم خیراتی زه خولې پونون ډوډا دلکه سړې وي جماعت کې کینې ډوډا راوړ د خیرات دے یو جړې کې کینې داږي جدا حیثیت نه اکثر زداوتونو د کې مرګری ډیر زیات تجاوز کې غلو کوي نو هغه دي دا یذو الیتیم زکه ور کوي یتیمانو ته ولا يحض و انا تعامل مسكين في زينور کې په خوراک ته مسكينانو اکثر صحابه کرام هغه په اصحاب صوفه مدرسه کې وسلو ورسوکه صحن خنونه بيره سلام اعلان کړو چې کور کې ته چا یو ته نو ونزان سره دویم به د دوی نو درم به دا طالبانو المنافقان و نه کړو چې لا تنفقوا علامند رسول الله حتى ينفذوا پر زکه الله زکه ضروري او د کلی په اصلاح کې دا ذکر کړی وکن چې د کلی اصلاح دا چې غریب یتیم پاتې نه وي جا او دا په انصفاده زکات نه چې د مالدار نه اخلي توخذو من اغنیام او تردو په فقراهم ولا يحظ ولا تعمل مسكين فويل للمصلين حلاکت دے داغمونز گزارو دا پارا ہو من صلات ام ساہون چھ دود اقبلو منزونو نا غافل دی ساہون مانا دے یہ رینا چھ مونز کی یہ راتی دے یہ رکو غیر فتری شید غیر اختیاری آدھا انسان پر اختیار کنے دے ساہون مانا غافل دمانزو نا غافل دی یا اپا ٹیم نے کی یہی جمہاعت سرے نہ کئی یا دغے فرائز او سنا او غغیرہ احتمام نکی زمان کو پڑلی کا تقہ کنا او لماہرگریطلبہ د دو خبرو او ڈیرر احتام کوئی۔ ی او د نوفل او احتمام کوئی مننظر او مخک کے روسو ٹیمم میں لوی گی نوافل کوئی سنت خه اهتمام سره کوي چې زمنداره قران تلاوت ډېر ډېر کوي څوک چې ډېر تلاوت کوي اکثره د تعالی قرانوم یاد کوي زمنداره چې هغه ته د قران مزامین دې کډېر اساني نو کم از کم څه حصہ مقرره کوي چې مونږ یو سی پارا یا کم زیات ځان تلاوت کوو پهل الذين داخل خلک دی يوم يراون دو ځان خیخال کټاب خپل عمل کې کی دکاو کوي ک ان عمل الرياء ان يسير الرياء شرک مامولی عمل کې دکاوو دام شرک دی نو یمنعون المعون او مناکید مامولیش زونه یمنعون المعون څه دی حدیث کې راځي ان فی المال لا حقا سوال زکات کې د زکات نه له حقوقو مخشته ک لگا ستا میخا دا غوا دا نو دا اغی پا پایو کی بزکات ستا دا کور ضرورت بی آسی تینا سخار چکوا ستا ورشو دا دا وخو با اغی کی بزکات نی خو بیا هم سر د الله اللہ پا نم بنده و باسا چاویل دی چی امنعون المعون که دا حق و زیب دے دا ملما حق دے کن وخا نبی علیہ السلام بهر نشو وفود راتل نو سر پیدا لیکل کول چې زمون صحابه ستا اوس په لارو تیریږي نو ټوړای بول او ورکو ایسه کوټل خو نه یا بادان خو نه کې نو بیا دا حکم غو منسوخ شو لیکن استهباب او سنتيات خصوصم باقی دی په لارې د ملما روان دی جمعات کې مسافر راغلې ټوړای ولا ویسي زمون کې لکه عالمو اغلب وخت په ورډو کې زکات نشته په غر مې بسترې کې د مېلمہ حق نشته په غر مې او په غر مې پراټا کې د مېلمہ حق نشته أغلبہ خراب شي وړي أغلبہ خور وزر شي ورکای زوی روکه مسافر ده کنه دا سم کوو اکثره د جمعتونو ته دا چندو ولا مولیان لازمو دا غټ غټ داون داوندو مدرسو مهتمنمان دي خانو ار جی خیال کوی اتو كل ذی حقن حقه هر چاته داغه مناسب حق ور کوی کن نو یمنعون الماعون من اكيد ما مولش زنا سجهر تفسیر قرطبی حدیث نقل کیں یا رسول الله ما شی الذی لا یحل منعه کم شی ما نقول دې کار نبی علیہ السلام ایت الم او بم من کوی نو الفاسو تبر ممنکووی نو النار ماچست تلو دبای ممنکووی نو الملخو او با ممنکو دا مالگ ممنکووی نو ال ابرا ستن که وانده راقلوی منگل ماچست راقی تو او قرآن بور پسی کچا کرو ماچستی وور ور کرنشت و بور کرنشت دا سه مکووی دا من اخلاق دی ویم نعون منکی معمولی شی زونا صورت امتیاز دازما ټول تقریر تقریبا امتیاز امتیاز ده ويمنعون المعون منکیلک شی زونا شاول قران رحم الله بو یمنعون المعون څه ده دا حق بیان منکې کن ما مرکز روانو نو زه حق د نپری دي ما مد مساله تل مقادین روان راځي اللہ اکبر